Hovorí z Prasá a v našem programu Hovory s guruem. Náš báječný podcast Yogi, skvělá škola, univerzita spirituálního způsobu života, ve které odhalíme všechna tajemství, duchovní systémy, potřebné nástroje a jiné věci k dosáhnutí vyšší kvality života. To znamená spirituálního života. Ne, ne, ať se nikdo nepoplete, protože spirituální život neznamená jenom žít v oblacích. Spirituální život, když říkáme spirituální život, znamená to vyrovnanost v našem životě. To znamená materiálně i spirituálně, protože všechno se váže ve spiritualitě. Tělo bez duše nemůže existovat. Duše je spirituální, tělo je materiální. Je to vyrovnanost, duše v těle, ale musí tam být harmonie, musí tam být vyrovnanost. Když odejde duše z těla, tělo se rozloží. Takže jedním slovem dosáhneme čisté spirituality tady v našem podcastu, tady, kde čistíme naší mysl od všech nánosů každodenního života. Dnešním tématem bude karma a nějaké praktické rady k tomu, abychom ji mohli vidět, abychom ji mohli pochopit, abychom mohli nějakým způsobem porozumět tomu mistériu téhle zvláštní věci, kterou je karma. Karma, co to vlastně znamená? Karma? Bahagovat gýtě nám vysvětluje pán Sri Krishna, že karma je tím, co vytváří naše těla v budoucím čase. Znamená to v budoucím životě, v příštím životě, nebo i tady v tom životě. Záleží na té karmě, kterou děláme. Tak se tím vytváříme naše těla. Ale ještě předtím začneme všechno uh, rozebírat ohledně karmy, tak vám musím popřát uh, nádherný den. <laughs> Jsem Prejmarajendrada s vámi a mluvím k vám ze sluného Španělska uh, v našem podcastu Hovory s guruem v Čechách, protože jsem slyšel, že v Čechách je potřeba hovořit s guruem, jako všude na světě. Je to potřeba mluvit s guruem, aby jsme se trošku, aby jsme odložili, aby jsme mohli deskargovat všech náš stres, naši způsob života, který mnohokrát nám vytváří spoustu blokuje spoustu věcí, které nás blokují, které nám nedovolí být šťastným a které nám nedovolí být tím, kým chceme být. A ten náš guru hráč, náš milý přítel, druh, nejlepší dobrodinec, ten náš milý člověk, který nám pomůže víc z jakékoliv problému, z jakékoliv těžké situace, to je guru, to je ten opravdový guru. Ten, který dá všechno pro nás, který strčí pro nás ruku do ohně, jak se říká. To je ten opravdu guru, ten, který se zaslíbí tomu, že nám pomůže přestřihnout samsáru, který nám pomůže rozbít tu, ten materiální schéma a rozbít všechny naše zlozvyky a návyky, které nám brání k tomu, abychom se mohli rozvíjet a být šťastnými a dosáhnout naší autorealizace. Takže to je ten, který taky má tu moc přestřihnout naší karmu, zničit naší karmu. A proto musíme s ním hovořit. <laughs> proto jsme udělali ten podcast Hovory s Gudujem. A tady mě máte ke všemu, co potřebujete ohledně spirituálního života, naše, vaše otázky, vaše mm, připomínky, vaše pochyby, všechno to tady rozřešíme, všechno to tady můžeme nějak tomu dát, nějaký směr, můžeme dát tomu dobrou, můžeme to odhalit, můžeme to tady trošku poodkrýt všechny tyhle tajemství našeho života. Jestli máte nějaké otázky veřejné, tak nám můžete napsat veřejně. Jestli máte otázky intimní otázky, které nechcete řešit na veřejnosti, tak vám můžeme odpovědět i osobně. V našem formuláři, který je tam na naší stránce hovoryzguruem.cz tak tam můžete najít všechny naše ten náš formulář, kde, vám, kde nám můžete napsat. Takže ještě předtím, než začneme mluvit o karmě, jsem vám chtěl uh, připomenout, že v minulém podcastu jsme mluvili o, o tom mléku, co má <laughs> pan Sri Sri Krishna a Sri Mati tože je ta božská dvojice, to je vlastně bůh, který se rozdělil na dva, ten Ying i ten Yang, a ten, který je příčinou všech příčin a stvořitelem všeho, co je stvořené a naším věčným otcem a naším věčným blahodincem a dobrodincem a láskou v jedné osobě. To je pán Krishna Srímaty Tiradarani. A teď co, je, co se s nima děje? Že, jsou podob, že se jim podobá mléko. V čem se jim podobá mléko? V čem, co mají společného s mlékem? <laughs> to byla moje otázka v minulém podcastu. Tak uvidíme, jestli někdo se strefil. Když vám teď řeknu, se vám zeptám jiným způsobem. Jak může se oddělit mléčná bělest od mléka? Ta, ta bílá barva od mléka, je možné ji oddělit? Není to možné. Není to možné oddělit bílou barvu od mléka, protože mléko, které není bílé, není mléko. To, co se snaží dělat s mlékem v poslední době, že, jo, že z něj dělají všechno možné a už to není mléko, že ho rozdělí, roz, ho znicí, ho zabijou a pak to prodávají, že už mléko v krabici, který má jeden rok, jako pořád je to mléko, tak to není mléko. Jako to nemá nic společného s mlékem. Proto taky mm, je lepší být spíš vegánem než vegetariánem, protože pít mleč, mléko a jíst mléčné produkty nám nic moc nepřinese, protože všechno, co můžeme koupit jako v krámech, je většinou mrtvý. Jako. A navíc jako, <coughs> všechno to UHT mléko a nevím ještě, co všechno, to jsou všechno mm, ozářené, pře, převařené na tisíci stupňových mm, teplotách, je to úplně zdegradovaný, jako to si můžete jako vyzkoušet třeba, dejte pít nějakýmu zvířeti třeba ani bych to vám to neradil, jestli máte to zvíře rádi, protože když mu dáte plít, pít mléko přímo od krávy a pak mu dávejte pít mléko z krabice, jako, a uvidíte, jak co to s ním udělá. Za měsíc to dělali pokusy věci, jako já, mně se moc jako tyhle ty pokusy nelíbí, ale tak, abyste věděli, jak to funguje, že dávali pít jedním pokusným myším, dávali pít mlíko od krav přímo, to mlíko od krav, který nebylo nějak pojednávání ani ošetřený a ty myši se staly jako ne? Hodně jako byli vitální a byli fakt v pohodě. A, jedním a ostatním dávali pít mléko z krabice, mléko, který my kupujeme v krámu. A ty po měsíci měli příznaky, jako kdyby byly ozářený radioaktivním zářením. A pak zemřeli. Začali jim vypadávat všechny chlupy, začali ztrácet se cílu a pak zemřeli jako konec tak to jsou ty brutální pokusy na misích. A tohle to samé jako dělají na nás, takže mějte se na pozoru a radši jako mlíko není moc tak, zas tak dobrý. Jestli nemáte krávu a nestaráte se o ní, takže mm, lepší to nepít. Jako. Ale jako když máte krávu a staráte se o ní s láskou a teď ji všechno dáváte a jí, jí se o ní staráte, jako v Indii se starají o krávy, že jí mají úplně, se starají o ní s největší láskou, jako mají kni respekt, jí pojednávají jako jako matku, protože v Indii roznávají několik matek, třeba matka země, matka jako žena spirituálního učitele, matka brámany, jako žena brámany, což je spirituální kastany. Takže vlastně hm, potom matka jako kráva a vlastní matka, pět matek, který mají. Takže vlastně to jsou... Hm, k těm mají speciální respekt a jedna z nich je kráva, takže právě ta kráva mléko kráva a to mléko je totální nektar potom. A to se nedá srovnat s tím, co my tady kupujeme, takže proto vám to takhle jako. Ale první, jako, aby jsme se dostali k tomu tématu, tak právě to, co e, má to mléko společné, nebo to, co by se mohlo porovnat jako mléko s Radha i Kryšna, je ta bělost mléka a ta vlastnost mléka, že vlastně bílost mléka se nedá od mléka oddělit. Stejně tak se nedá oddělit Sri Sri Krishna od Sri Matyra Darány. <laughs> Jsou většině spojení vlastně, proto můžeme vidět vždycky obrázky z Indie, jak tam je jeden chlapeček s jednou holčičkou, anebo mladík se svojí slečnou a je takový má barvu mraku nabitého deštěm předtím, než, než začne pršet, tak to je právě pan Krishna, Sri Sri Krishna, nejvyšší osobnost božství a jeho věčná společnice Sri Matyra A oni se nedají oddělit. Nikdo je nemůže oddělit. <laughs> tak to máte takové pě pěkné rozluštění toho rebusu, který jsme začali v minulém podcastu. A teď už jdeme na to, jdeme mluvit o karmě, protože zase se mi utíká ten čas a já nemůžu se tak rozmlouvat, jak by se mi chtělo. Protože všichni musíte taky dělat vaše věci a já taky. A musíme ten podcast trochu zkrátit a dělat ho každý den. Takže jdeme na to. Karma, co to je karma? Akce, reakce. Ten zákon, který se nedá zničit, který se nedá něčím spálit, ani se nedá namočit, ani se nedá větrem rozmetat, je to ten zákon něco jako gravitace. je to zákon vesmíru, je to, ještě, je to ten první zákon, vlastně, který tady máme, ten, který nikdo nemůže překročit. Ten zákon, který všechno podléhá tomuhle zákonu, který všechno vysvětluje a všechno na něm závisí. To, co, jak se říká ve, spouště, ve všech svatých spisech, ve všech filozofických knihách, se nám mluví o tom, jak zasadit a sklidit, jak, jak do lesa voláš, tak se z lesa ozývá, jak, jakou silou strčíš do bambusu, takovou silou potom se ti vrátí. Takže vlastně Tak se dá nejrůznějšími způsoby vysvětlit karma. Karma je to, co děláme, tak to vždycky přes nás zase spadne, jako ne? Kdo jinému já mu kopá, sám do ní padá, ne? Takže to jsou nejrůznější vysvětlení karmy. Ale aby jsme to porozuměli tomu víc, vám, vám vysvětlím něco o karmě na jednom příběhu, který se stal za devateri horami a devateri řekami. Ve daleké Indii byl jednou, jedna vesnička, ve které žili dva hm, chlapci. A ti chlapci byli velice rozdílní. Jeden byl takový hodně introvertní typ a, jeden a druhý byl takový jako hodně fiesta, jak se říká tady ve španělsku, samá fiesta, <laughs> Samy, samá oslova. Furt jenom někde lítal nějaký oslavy a nějaký party a fiesty. A ten druhý byl takový, jako, že mu se mu hodně líbilo jako číst a byl jako takový samotářský. Jako více. A vlastně bylo. Bueno. Tak teď on tam přišel do té vesnice, Do té vesnice přišel guru. Sri Guru, Maharaj, který je ten milost v jedné osobně, osoby. Je to reprezentace nejvyšší osobnosti božství na zemi. Ten, kudy chodí, tam zasazí květiny lásky a poznání. Takže ten, tento uctívaný pán Sri Guru. Přišel ze svými žáky do té vesnice, protože on chodí v Indii, chodí od Pradávna guruvé od vesnice k vesnici. To já taky dělám teď, ale jako jiným způsobem, protože tady už to není možný chodit od vesnice z vesnice, jako pěšky, protože jsou tam dálnice, všechno je oplocený, a se chodit do vesnice z vesnice. Jak by se mi to líbilo. Jako. Ale tak já jezdím autem od vesnice k vesnici, také dělám podobnou práci, jako dělá guru, což není práce, ale služba. Takže právě ten guru mm, tam dal darshan a tam dal svoje přednášky jako v té vesnici. Samozřejmě to, co on dělá, ten guru, že chodí od vesnice k vesnici, od dveří ke dveřím a hlásá teď ty věční pra pravdy, ne? tu absolutní pravdu, jaká existuje. Existuje spoustu pravd, ale jedna je z nich je ta, která je pravdivá do opravdy, jako, jako můžeme třeba si vzít brýle a vidět věci v růžových brýlích a můžeme všechno vidět růžově. A nebo si můžeme vzít modré brýle a můžeme vidět všechno modře. A nebo si můžeme vzít černé brýle a všechno to uvidíme černě. <laughs> to bych vám moc neradil, protože vidět všechno černě není moc pěkný. Ale tak, abyste si tomu mohli uvědomit. Ale jako navíc potom někdo nemá brýle a vidí všechno v dobrých barvách, v těch pravých barvách, jak se říká. Jestli není zrovna barvoslepý, <laughs> tak prostě... <laughs> už mm, Tak dobře, tak teď teda, kdo má pravdu jako tam? Tak to bychom mohli říct, že má pravdu ten, který nemá brýle, ne? Ten, který ne, se snaží dávat tomu žádný šablony, ale spíš jako mm, vidět všechno v pravém světle. Takže to je ta absolutní pravda vlastně, ne? Ten, který to vidí všechno v těch pravých barvách. Takže to je o té pravdě mluví pán guru vlastně, ne? Ten pán guru vlastně tam dával takovou přednášku o karmě zrovna a o těch, těch tajích spirituálního života, protože rozumět karmě je to nejdůležitější. Musí člověk porozumět tomu, jak funguje tenhle život. Jak tady ten svět na jaký bázi se zakládá. Proč a nač? A proč se děje tohle? A proč mě se děje tohle? Moje maminka vždycky říkala, pane Bože, za co mě trestáš? <laughs> nebo taky říkala, proč jsme nic špatného neudělali? Proč se nám děje tohle? Ne? Třeba. A nebo díky Bohu za ty dary. Ne? Všechno to, jakkoliv třeba, ani moc nevěříme na Boha. Ale máme to uvnitř prostě tadyhle ty věci, jako který, to, to právě jsou ty archetypy. Ne? To je to je ta absolutní pravda. A věříme nebo nevěříme, všechno to funguje. Stejně jako nevěříme na gravitaci, ale když spadneme na zem, tak v ní musíme uvěřit, protože si rozbijeme koleno, nebo hlavu, nebo ruku, nebo cokoliv. Nám si ublížíme třeba, když spadneme z velký výšky. Ne? Protože ta gravitace prostě funguje. Jako. A to je ten zákon jako té gravitace. A ten stejně tak funguje ta karma. vlastně. No? Takže Teď co, co o tom teda můžeme pochopit, když se Guru vypráví o té karmě, tak on jim vyprávěl tam těm lidem ve vesnici o, tom, o tomhle zákonu té karmy, jak funguje a tak. A teď těch dva chlapci taky přišli zrovna tu přednášku jeho a tam poslouchali jako hodně zaujatý. A po té přednášce taky, a když ještě mluvil o tom, jak by člověk měl se poch, choba, chovat tady v tom životě, aby dosáhl spirituálního poznání, jak by se měl rozvíjet, co by měl dělat a tak. Všechny tyhle ty rady, který Guru dává těm lidem obyčejným, kterými jsme... My jsme obyčejní lidi a guru je speciální. Proč? Protože on se naučil od svýho guru speciální věci, tak se stal speciálním. A my taky se můžeme stát speciálním, protože posloucháme hovory s guruem.cz Tady se naučíme všechny speciální věci a staneme se speciálním. Takže právě jedna z těch speciálních věcí je tadyhle ta karma už nebudu dál odbíhat od toho tématu. Takže ten guru jim to vysvětloval, a tyhle dva chlapci byli velice tření tou jeho zprávou. A když um, skončila ta klase, tak jeden, ten, který byl jako otevřenější, a který byl jako více, můžeme říct, um, spirituálnější, protože hledal pořád něco uvnitř sebe samotného, aby jako ho hodně zajímaly tyhle ty věci, tak uh, za ním Čela prosil o aby ho mohl iniciovat do spirituálního života. A ten guru mu řekl, dobře, tak přijď za mnou příště a já ti dám ti mantry do tvých uší a začneš mi sloužit spirituálně a já ti spirituálně předám poznání. Jak říká v Bhagavad Gýtě pán Sri, Sri Krishna Tadvidhy prany páté na, pari Pary prašné nasévajá Upadne k šanty té gňanam, tatva daršina ha. Snaž se jen dosáhnout poznání a pravdy tím, že se budeš uchylovat k opravdovému guruovi. Ptej se ho s pokorou a služ mu, protože velké duše mohou předat poznání, protože viděli pravdu. To je tenhle ten verš 4, 34. Můžete ho najít v Bhagavad Gita. Tak tam právě se nám to vysvětluje. Tomu vysvětlil ten, ten guru, Tady z tomu žáku a on byl natřený touhle zprávou od pána Krisny, a tak tedy se těšil na, tu příští, na to příští shledání. A ten jeho kamarád, co jako taky se mu to všechno líbilo, ale už měl se svýma jinýma, s jinou skupinkou, co tam měl, svých kámošů takových, který nebyli tak spirituálně. tak tam měl už schůzku a už šli na další párty a už neměl čas, i když se mu to líbilo, ale tak jako měl spoustu jiných věcí, které pro něj byly v té době důležité a tak se rozvíjeli jejich životy. Ten jeden se inicioval do spirituálního života a začal chodit na ty přednášky guruhoviho, začal mu sloužit láskou. A ten guru, ten učeň a ten učeník a ten mistr, ne? jako ve všech ve všech častech našeho života, třeba mistr Truhlář vyučuje svého žáka nebo svého učeníka, ho vyučuje tady tomu umění e, truhlařství, ne, truhlařina. Mistr, nebo šéf kuchař učí svoje učně, já jsem taky, musím, všechny z mých školy hotelové, všechny mý učitele, který mě učili vařit, a který mě naučili všechny ty taje, ty kuchyně, protože já mám hotelovou školu a tam jsem se naučil všechny taje s mýma učitelema, ale jako s těma učitelema, kterýma jsme měli nějaký osobní vztah, jsem se toho naučil, Víc, jako. A navíc ještě nějaký učitelé, který mě to naučili, jako hodně, který byli tvrdý, ne, a jak se říká ten, který tě učí, který tě dělá žebrečíš, nebo který tě na tebe tlačí, tak ten nakonec tě rozesměje. A ten, který a nějaký učitelé, který, jako, za stolik na nás netlačili, tak ty, ty nás jako rozesmávali a jako byli jsme s nima v pohodě a nemuseli jsme se moc učit. Ale nakonec, já nic z toho jsem si nepamatuju, jako nic jsem se nenaučil. Takže zdravím všechny učitele, <laughs> všechny je mám rád, jako, z mých hotelových školy v Mariánských lázních. Ale jinak zase Mm, proto mm, je lepší jako mít učitele, který jsou na nás trochu tvrdí, který nás jako učí jako svým příkladem a jako oni ze sebe samotní taky jako na sebe tlačí, aby se naučili a, a i na svoje žáky a vlastně fakt jako je něco naučí to je jako svatá pravda a právě mm, ten spirituální učitel, to je jakoby, můžeme říct, ten učitel, který učí příkladem, který, učí, který je i tvrdý jako někdy, když má být, ale taky učí s láskou, protože má tu lásku u Bohu, tu čistou lásku a ta je, ta je úplně, ten to nedělá proto, aby jako za to něco dostal. Ten to dělá jenom proto, aby... Předal to, co un, oš, un, on už má, jako to já se tady snažím v tom podcastu hovory s guru, <laughs> abych vám něco předal, co já už jsem dostal od mého gurua. Takže ten guru právě ho učil tady hlesty, taje je toho spirituálního života. A po nějakém čase ty dva chlapíci se potkali zase a vyprávěli si o svých zážitcích a jeden byl plný zážitků z těch fiest a z těch párty ze svýho života, který nebyl zrovna moc jak bych to tak řekl, nebyl tak, zase tak moc spirituální, ne? nebyl moc svatý ten jeho život. Spíš naopak, ne? Se opíjel, jedl spousty masa, dělal spousty věcí, které nejsou zrovna moc přínosné k tomu, aby člověk otevřel svoji mysl, vyrovnal svoje čakry a, a mohl ochutnat nektar života. Ale on ochutnával tady ty materiální nektary, ne? Takže byl velice spokojený a... Uh, bueno, všechno mu to vycházelo nějak tak. A ten druhý, mm, tak ten byl jako, žil velice míru, milovným způsobem života, jak ho to učil jeho guru, a každým dnem nejenom, že byl spokojený, ale taky byl vyrovnaný, byl zdravý, byl, měl čistou mysl, jak, říkají, jak se říká, klid v duši, ne? byl fakt v pohodě. A jako se to z něj vyzařovalo úplně, měl takovou, takovou auru. Jako úplně. A teď, co se dělo, tak se si tak povídali a. A teď ten jeden říká, já tě vidím jako fakt v pohodě, ne, ten, který je, chodil na ty fiesty, jako, byl takový trochu rozklepaný z minulý fiesty zrovna, že to jeho tělo, ještě to se s tím vyrovnávalo, ne, s tím opadem alkoholovým, který tam, jako, si tam jsou opicí, ne? <laughs> se tam vyrovnával ještě, říká, já tě vidím fakt v pohodě, jak to děláš, tu? ty volej, <laughs> tak on mu říkal, no, já zpívám mantry, poslouchám mýho guru, a jsem fakt jako vyrovnaný a pak se mi to líbí, jako nemá to nic co dočinění s tím s těma fiestama které jsme dřív dělali které jsem dřív dělal taky s tebou a občas a jako fakt to je úplně něco jiného, to je prostě nektar to se dá vysvětlit, to musíš to je jako ta žába, která víš, naš ten tu, já řeknu příběh uvnitř příběhu ne tak byla jednou jedna žába, víš, a teď prostě ta žába byla, měla svoji louži a teď um, přišla za ní jedna, jiná žába z moře a teď se jí ptala, žábo, jak se máš? A já se tady mám fakt v pohodě uh, u, rybí u toho mýho, u mý louže. A co ty? Já bydlím teď u moře, to je úplně paráda na pláži, to je obrovský, to nemá žádný limity, jako. to nemá žádný hranice. A co? Jaký, jak to, že to nemá hranice? Jak to je velký, jako, dvakrát jako moje můj, můj a ta druhá žába spadne na zem smíchy, ne, co říkáš, dvakrát jako tvoje louže, to ne, to je daleko větší, jako, jak větší, třikrát jako moje louže, to není možný, tak velkou louži jsem nikdy neviděla. Tak ta druhá žába říká: To si nedokážeš představit, žávo. to je nekonečný, to je prostě oceán, to, to je obrovský, jako, to se nedá popsat, jako, to mu neporozumíš. Jak je jako ne, nemožný, to je čtyřikrát, jako moje louže, to neexistuje, já ti nevěřím, běž tady o jako ty mě obelháváš. A druhá žába říká: to, je, to nemá cenu, jako něco vysvětlovat. Tak takhle to mu taky ty nemůžeš rozumět. Jako, a ten druhý chlapík říká, no fakt, jako vůbec ti nerozumím těm tvým slovám, se mi plety hlava, střívopice ještě, ještě navíc něco o žábách, tady mi vykládáš, tomu já vůbec nerozumím, jako já jdu zejtra na další party, jako tomu fakt rozumím, tak už mám jednu dobrou lahvinku whisky a toho jointa jsem si ubalil, jako a už jsem připravený, jako na zejtra. A... Bueno, tak jsem tak se fajn. No a ten druhý mu říká, já jdu na, ráno brzo za mým guruem, jako a teď chci se naučit taje spirituálního života. A ten druhý, tak se to nauč. <laughs> Z toho fakt budeš mít asi tak velkou radost, jako. Bude, já se pobavím daleko líp tam s ženskejma na, na party, jako si to tam dobře užívám, jako. Ale tak, bueno, jsme kamarádi, mám tě rád. Tak každý šedil svojí cestou zase, ne? Tak teď jako ránu, co se nestalo. Ten, který byl na té fiestě, se tam zhulil a se tam zvožral a byl úplně našrot na, naš jako... Tak co se mu stalo, tak když po ránu šel domů, tak se pozastavil, protože je ani chodit pořádně. Ať se zastavil po cestě na, jedný, na jednom kameni si sednul tam v lese. Šel lesem jako. Ať si tam začal strkat takhle nohou, jako kopat jako do země. Ani nevěděl, proč to dělá, ale tak, tak zlegrat se tam kopal do země. A teď něco narazila jeho noha. Teď co to je? Tam něco tvrdýho. To byla přece měká tam země. Tam je něco tvrdýho. Tak se na to podíval trochu a podhnul ještě nohu. Takhle trochu A tam je něco železného. Tak teď se na to mrknul, a teď z toho otevřel. A teď to byla truhla prostě taková. A teď v ní, v té truhle, byl, bylo zlato, dvě zlatý mince. A navíc ještě deset, deset pitlů plných uhlí. Jako deset těch pitlů a dvě zlaté mince v jednom z nich. A on byl úplně tam začal tancovat, jako uh, dvě zlaté mince, co já si za to pořídím všechno, si koupím, jako koně a, a vůz a budu jezdit a budu vydělávat a budu žít, ještě budu na, jako, mít spoustu obchodů a budu si užívat to bude paráda, jako a navíc to uhlí mi bude že teď přijde zima teď celou zimu mám natopení. jako a běžel a teď si to nějak dotáhnul domů nějakým způsobem na káře, jako tak teď jako byl šťastný a šel hned to se zvěstovat kámošovi, který, který zrovna byl doma, teď k, k němu přišel a e, jak se máš, ty jsi nešel za svým guruem, jak to, že jsi tady ještě, náhodou jsem šel vokolo a teď jsem ti chtěl něco říct, tak jsem nakouknul a ty jsi tady teď doma. A co se ti stalo? A on, ten druhý kámoš, tam naříkal, o, nevíš, co se mi stalo, já jsem ráno šel za svým gurujem, ve čtyři ráno, to je ta Brahma Muhur, ta nejlepší hodina k tomu, abych dělal spirituální věci, tak jsem vyrazil za svým gurujem. A co se mi nestalo? Teď jsem po cestě lesem, jak bylo tma, jako... Neměl jsem louč ani neměl jsem žádný světlo a slápnul jsem na, na takový hřebík jako na takový nějaký zrazavělej jako kus železa jako co tam někdo nechal starý meč jako a probodnul jsem si moji nohu podívej se na to úplně nohu nateklou a teď měl musel lécitel lécit a léci, bylinky a mě to bolí to je hrozná bolest jako tam naříkalo a ten druhý mu říká, ale tak to teda jako, já si vzpomínám, jak jsme byli a týklá si o tý karmě, jako a tam, o tom tam ten mistr jako nepovídal <laughs> podívej se na to jako, to je fakt jako dobrý příklad ta karma neexistuje, prostě to vůbec ne, to, to je úplná, úplný blábol jako říkal, že to je jako že to je akce a reakce tak se podívej na můj styl života, já si jenom užívám dělám věci, o kterých se říká, že jsou věci z pekla, jako a že a, a, a, to k něčemu není a že, že budu žít, že dostanu špatnou karmu za to a jenom si užívám. Tak se podívej, jako, jak jsem našel dneska dvě zlatý mince jako a ještě deset pitlů uhlí na celou zimu. A jak si mohl dělat čapáty, jako na ohni. A ty, který žiješ svatým životem a neustále chodí za tvým gurujem a tak, tak podívej se na to, chci si probod nohu jako kusem železa, jako, <laughs> to já tomu to fakt, jako, nechápu ten zákon karmy, jako, a ten druhý říká, no, a co mám říkat já, jako, s tou probodlou nohou, já to tam, taky vůbec tomu nerozumím, jak se tohle stalo, jako, fakt, jako, tomu nerozumím. Tak teď se dohodli, že až se trochu vyléčí, takže se na to pouze guru, a protože oni, jako, tam mají v Indii, jako, velkou pokoru, ačkoliv třeba nejsou úplně praktikanti, ale, jako, mají velkou víru, mají velkou... Jsou jako to lidi, kteří zas tak lehce se nevzdají, ne, toho spirituální poznání. Mají to fakt v krvi, ačkoliv třeba ten druhý kluk nebyl úplně zase tak spirituální, ale jako něco jako měl tam toho brouka, ne, jako, toho červíka v mysli, jako co se proč to tak je, ne? Tak teď se tak když už se trochu tak ten druhý zmátořil, tak jeli za, za panem guruem do té další protože on už nebyl v téhle vesnici, už šel do jiné vesnice tak za něm šli na ten dášan, tam dostat od něj, přivít jako tu klási a, a jeho milost, ne? Tak co se nestalo, když tam přišli, tak ten guru už se usmíval, už ho viděl pokulhávat z toho svého žáka a toho druhého, už tím třím, třetím okem už si tak přijímal, jako co se asi tak bude dít. A teď uh, už k němu došli a teď uh, se ho zeptali guru dží, teď mu udělali poklony, ne, a říkali mu, gurudží, por favor, prosím tě, mohl by si nám vysvětlit něco, co se nám stalo, jako, a teď mu vysvětli všechno, on už viděl od, co, od začátku, když viděl jejich tváře, jako... A teď eh, se mu snažili vysvětlit celou tuhle tu historii, co se stalo. Ten jeden, co našel zlato a to uhlí a ten druhý, jak si propíchnou tím hřebíkem, tím šroubem tam zel, Tak A ten guru jsem řekl, tak když jste se mě zeptali tak pokorně, jako a ne, nechcete... Protože to je hodně důležitý, jak jsme slyšeli v tom verši z Bhagavad Gýty, ptát se pokorně. Ne? Protože když se ptáme s, nějakým, s nějakou píchou a nebo že my to líme, víme líp a jakože... Jenom chceme se ptát jenom, aby jsme něco nějak tak popíchovali toho guru a nebo nějak si s něj udělali legraci, Nebo protože tak jednou... <laughs> Byl jednou jeden guru v jedné vesnici a tam byli jako lidi hodně ignorantní ne? a oni si chtěli z něj udělat legraci. A teď prostě on žil na, v, tam v jeskyni na kraji vesnice a teď oni za ním šli a uděláme si z něj legraci. Pozveme ho, aby nám před, dal přednášku a pak si tam ho, tam ho úplně zdrtíme, tam ho úplně mu to všechno vyvrátíme, jako budeme si z něj dělat splťouchlat. A teď teda za ním šli a zeptali se ho, guru hráč můžeš nám, jakoby s pokorou, ale nebylo to taková pokora, on to věděl, ne? Tak teď jako, <coughs> byla to taková fingovaná, takový to byli. Tak za ním šli a guru, můžeš nám dát jednu klás, jednu přednášku? No jasně, proč ne? Já vám dám přednášku, nebojte se. Tak ten jeden den, kdy, kdy jako se dohodli na jeden den a on přišel tam do, tý, do toho sálu, tý... <laughs> tý vesnice, do, do toho kulturního sálu, do toho kulturního domu, <laughs> tak tam přišel a zeptal se teď všech lidí, co tam byli, co tam čekali už na to, aby ho tam zničili, jako aby ho tam, mu tam všechno vyvrátili, aby z něj udělali úplnýho ateistu, jako tak se, ho, tak se jich zeptal, víte, co, o čem dnes budeme mluvit? Tak uh, oni řekli, nevíme, nevíme, co nám budeš uh, tak on říká, když o to nevíte o čem budeme mluvit, tak nemám vůbec co, co bych vám povídal jako. a sebral se a odešel jako, nic jim neřekl, oni se tam zůstali všichni jako, úplně, co se děje jako, co se ten udělal jako, ten si z nás udělal legraci. Tak, tak to ne, tak jdem, tak jdem za ním řekneme mu, když se náš zeptá o čem budeme mluvit no, o čem mluvit tak mu řekneme, že to víme jako, a tak potom už ho zničíme, jako pak už mu to všechno vyvrátíme pak už si z něj uděláme legraci tak jako No teď se o tam znovu pozvali a teď, když tam Guru zase přišel, tak říkal, tak nemám dneska moc času. Víte, o čem budeme dneska mluvit teda? Jo, víme, víme. Tak když to víte, tak proč mě vzvete, jako já nemám čas na hlouposti, jaký. jako. <laughs> když to víte, tak co vám mám povídat, jako, když, když to víte. <laughs> a zase se sebrala, odešel, ne? A zase, jako, ten Guru vždycky má prostě, on ví víc než my, ne? Jako to je právě to, o tom to je, ne? Tak teď jako oni říkali, tenhle guru je fakt chytrý, jako, musíme na něj chytře taky, tak, co, tak mu řekneme, že nějaký to víme a jiný to nevíme, jako, aby, tak teď už nás nedostane. Jako. <laughs> tak, tak za ním šli znovu, musíš nám dát další přednášku, no jasně, není, prvn... <clears throat> není problém, tak teď za ním... <laughs> teď znova přišel do tého kulturního sálu a teď se ptá, tak víte dneska, o čem budeme mluvit? Tak oni řekli, no, tak nějaký to víme a jiný to nevíme. A ten guru jim říká, tak ty, co to ví, ať to vysvětlí těm, co to neví. A sebral se a podešel, jako... Tak jako, oni už se už byli, se stali pokornými a jedno, pak už za ním chodili jako se ptát na dobrý radi, protože, na dobrý rady, protože oni viděli, že, to, že je to fakt, že on fakt ví jako hodně, že nemůžou jako na něj si přijít, jako nemůžou ho opít rohlíkem, jak se říká. A on je takhle by dal na to jejich místě Vlastně to, co ten guru dělá. Proto se říká, že ten, který tě dělá, který ti řekne věci tvrdě, jako, jako bez, m, ačkoliv by m, nějak citově se snažil se ti zavděčit nebo něco. Jenom to říká tak, jak to je prostě ten, který ti řekne tu absolutní pravdu, kterou ty potřebuješ vlastně. Může ti to říct jako nejrůznějším způsobem. Ně, někomu to řekne jedním způsobem a jinému to řekne jiným způsobem. Tak právě ten ten, který tě, tě občas i rozbrečí, protože ti řekne ty věci tak, jak doopravdy jsou, tak nakonec prostě ty budeš šťastný, protože ty se budeš smát nakonec, protože porozumíš těm, tomu životu. A naopak ten, který se tě snaží zavděčit, který tě chce jako, mm, tě třeba i obelhat jenom k tomu, aby ty si ho poslouchal je prostě se tě, nebo ti říká věci tak, jak se ti líbí jest, slyšet. Jako. Tak nakonec ty budeš brčit, protože nakonec přijdou situace, v kterých ty nebudeš si vědět rady, rady ani pomoci a tam nakonec všichni tyhle ty kamarádi zmizí, nakonec oni tam nebudou. Jako, jak se říká, nejlepšího v nouzi potkáš přítele, ne? Ale ten guru vlastně vždycky tam bude, vždycky ti pomůže, vždycky ten pravý guru opravdu jako... Tam je. A to se stalo tady těm dvěm chlapíkům. Oni se zeptali ho s pokorou, jako, a jsme se zase vrátili a zase mu odešel od toho tématu trochu, ale je to k tématu. Takže vlastně mm, oni se ho zeptali s pokorou a jak to teda je, guru hráč, my tomu nerozumíme, oni byli hodně mladí, takže vlastně ten guru měl s vlastně těma trpělivost a jako tak jim řekl, tak já vám to vysvětlím. Tak vě, všimněte si toho. Ty, který si... Mm, Našel to zlato jako, a to uhlí, tak to, co by vlastně e, si měl rozumět, tomu, že v minulém životě ty jsi byl velkým jako oddaným, ty jsi byl velkým mudrcem, ty jsi byl hodně spirituálním člověkem. A tím, že žiješ v tomhle tom světě, znova, protože jsi ještě nedosáhl, ty jsi se na poslední chvíli v tvém životě, ty jsi jako byl můj žák v minulém životě a na poslední chvíli si se odklonil, jako kvůli prostě něcomu, jednomu upoutání, který si měl na tenhle ten svět, tak ty si ještě se odklonil od té spirituální cesty čistoty a díky tomuhle tomu upoutání jsi se ještě znova zrodil tady v tom světě. A právě měl by si dostat za ty, za ty svoje skutky v minulém životě, protože si byl hodně dobročinný, byl si hodně jako odpoutaný, byl si jako, m, velice postoupaný a dělal si hodně dobrých skutků a činů. Pomáhal si lidem, celou svoji život si zasvětil. M, jako, ty jsi obětoval vlastně tvoje materiální pohodlí a tvoje materiální vztahy a všechno, co vlastně by normálně jsi si toho mohl užívat, tak ty jsi to obětoval tomu, aby si sloužil lidstvu vlastně, ne? Ale nakonec jsi se na poslední chvíli se na něco upoutal, na nějakou materiální věc a nakonec si spadnul znovu do té materie a nedokone, nakonec si nedosáhl dokonalosti, ne? Takže jsi se musel znova zrodit v té samsáře, v té v tom cyklu života a smrti tvoje duše ještě musela přijít tady se něco naučit tady do toho světě, odpoutat se od toho a právě k tomu, aby si to měl lehčí tak vlastně ten, ta dobrá karma kterou ty jsi stvořil by si měl jako dostat za to deset pitlů zlata ale to, co ty teď děláš v tomhle životě, ty jsi vstoupil na cestu, která není moc zas tak až dobrá vlastně, tak to se ti děje. Takže vlastně jsi spálil všechno tohle to zlato, ty jsi to všechno ztratil a jenom za to si dostal uhlí, jako jak se říká o Vánocích, ne? No, na, na Mikuláše, čert ti přinese uhlí, ne? to je právě taky, to pochází z ved, jako to je všechno tohle to pochází, jako, z toho, aby jsme se naučili všechny ty narčení a eh, všechny tyhle ty věci, který máme, ty zvyky, tak to pochází z, těchto, z těch nauk vlastně, spirituálních. Takže si dostaneš za to uhlí jako od Mikuláše, od tvý karmy a nakonec jako, jenom ti zůstaly dvě zlatý mince ze všeho toho pokladu, který si měl dostat, aby si se nemusel starat o materiální věci a jenom se oddat tomu spirituálnímu životu a všechno to zlato i jakoby používat to k tomu, pomáhat lidem a jenom aby si mohl vlastně být šťastný a navíc se oddat tomu spirituálnímu životu, tak jako jsi měl být za, zaopatřený materiálně. Ale ty jsi to všechno už spálil, takže si dávej pozor, protože v každém momentě se ti může stát jako ta karma, kterou ty teď děláš tím svým způsobem života. Představ si, když dokázala spálit deset pytlů zlata, jako tak co všechno ty teď vytváříš. Jako. Takže si dávej pozor, jako, ty by si měl jako, začít uh, přemýšlet a začít trochu meditovat o tom, co děláš. A ty, který si mm, teď si propích tu nohu, ty, který si mým žákem, tak ty jsi v minulém, životě byl loupežník, ty jsi loupil lidi, jsi byl postrach, ty jsi byl jako Alibaba, jako... <laughs> Nebo ne, jako Aliba, asi byl jako těch 40 loupesníků <laughs> Si loupil lidi na potkání, zabíjel, si dělal nejrůznější špatné věci, jako byl si příkladem vší špatnosti. A teď si za to měl, měli tě za to zabít, jako měl si. <coughs> měl si dostat takovou, takový náklad, jako měli tě přepadně 40 loupečníků a zmlátit tě a zabít tě a tě, že vlastně by si byl mrtvej a to by byla ta tvoje, to by jsi měl zaplatit část tvé karmy, jako jenom tu část, protože v dalším životě by se tě stalo to samé, až bys zaplatil všechnu tvoji karmu, ne? Takže, co se děje? Že... Ty, který si vlastně teď si žil životem míru milovným a začal si sloužit tvýmu budovi, začal si jít po cestě čistého poznání, začal si naslouchat a poslouchat a dávat do praxe všechny ty techniky, které já ti říkám spirituální. Tak ty si vlastně se očistil zpíváním těch manter a rozvíjením lásky k Bohu, tak ty si zničil všechno tuhle stu karmu a jenom ti zbývá tadyhle ten malý... Taj, ten malá bolest, kterou jsi měl. Není to zas tak tak hrozný, jako, protože to se ti zahojí a si říká, než se ho žení, tak se ti to zahojí. <laughs> Navíc on se stal mnichem a už si ani řenin nechtěl, takže, <laughs> takže už to měl v pohodě. Tak to se stalo, pojet, že, že vlastně ten najednou se vyměnil jejich výraz v tváři, jeden začal přemýšlet jako hodně a zamračeně a ten druhý byl úplně šťastný, ačkoliv měl bolest, ale ta bolest jako už mi zmizela tím pochopením. Tady můžeme vidět jako všechno, Všechno záleží na naší mysli. Jako ne? Občas jenom naše mysl nám způsobuje bolest. Že vlastně a někdy jindy bolest vlivem naší mysli může zmizet. Jako jenom tím, na co myslíme a jak na to myslíme. Takže tam můžeme vidět příklad toho, jak funguje karma. Ne? A je spoustu dalších příkladů. Budeme o tom ještě mluvit, protože to je velice důležité, aby jsme pochopili tady ten koncept té karmy. Protože od toho se pak rozvíjí celá pochopení spirituálního života. Ne? Když nechápeme, třeba můžeme vidět příklad, proč dvě děti, které se narodí ve stejný okamžik, to udělali, jako tyhle ty pokusy, jako že vlastně se zrodil ve starém Římě, myslím, jeden, který se narodil, dva, jeden se narodil chlapec, jedný ženě, která byla bohatá a jeden jedný otrokyní a ten, který se narodil a vlastně v té, té samé vteřině, v tom samém momentu se zrodili a jeden byl celý život bohatý a ten druhý byl celý život otrokem, tak normálně by to mělo být stejná karma, ne? nebo jako stejná, se zrodili ve stejném okamžik, stejný ve stejném městě, ve stejném... ve uh, stejném společnosti, všechno, jako tak tak by měly mít stejný osud, ale ten osud byl pro každýho úplně jiný. Jeden byl služebník a jeden byl pán. Jako? A jeden byl bohatý a jeden byl chudý. Tak tam můžeme vidět ten rozdíl, vlastně že to ne, nezáleží na tom, kdy se narodíme nebo tak, ale záleží to na tom. Vlastně ta naše zrození záleží na karmě taky z jiných životů. Jak jsem o tom říkal, že vlastně m, to, co mi... M, to tělo, které dostaneme, záleží, to teď vytváříme, jako teď, hned teď v tomhle momentě, my vytváříme to tělo, které dostaneme v příštím životě. A nebo už třeba zítra, protože když děláme hodně špatné věci a teď ta karma nám hned přijde, tak můžeme přijít třeba o ruku nebo se nám může stát cokoliv. Jako. Třeba můžeme jít vyloupit banku tak, co se nám stane, jako, že nás chytí a že, že nás chodí, hodí do vězení a třeba za několik let tam budeme jako, naše tělo hodně jako, mít schátralý díky té karmě, který jsme teď vytvořili. Ne? Anebo nás nechytí a dostaneme to v příštím životě. Proto se právě říká, že za co mě trestáš, bože, Ale není to Bůh, který nás trestá. Jsme my, kterým se trestáme. Ta karma, nez... Bůh stvořil ten zákon, jako pan Cisí Krishna nám stvořil zákon, jak se říká. Tady máte, já jsem stvořil vlastně všechno a teď vy tady můžete jednat, jako, jste volný. Všechno, všechno co děláte, vaše je zodpovědnost. Budeme pak ještě mluvit taky o, karm, o akarmě, což je, uh, <coughs> jak se vymanit vlastně spout karmy, to v dalších podcastech budeme mluvit o tom, tak je to možný. Jako. Ale to je ta vě, nejvyšší spiritualita, co existuje a karma. A tak je to možný dělat, my to děláme. Jako. Není to zase tak těžké, aby to, aby to no, nemusí na to být někdo inženýr, jako, aby to pochopil. <laughs> Spíš naopak, jako, člověk by měl být víc jednoduchý a, a nem, nestudovat tolik, ale spíš to žít jako žít všechny tyhle věci pozorovat to v životě, jak se říká být dobrý pozorovatel ne? proto ty, ta moudrost těch dědů ne? moudrost těch lidí, který umí po, pozorovat, oni třeba nemají ani školu ale do, rozumí životu daleko víc než ten, který má nejvyšší univerzity ne? Ale proto tady máme univerzitu života. Hovory s Gurujem. Tečka, Hovory s Gurujem, Tady se můžete naučit to, co vás ve škole nenaučí. Dobře, tak já už zase skončím, protože já už zase sem to protáhnu skoro na hodinu. Já, já nevím, jak to já, Vy mě prostě přitahujete, abych vám mluvil. Jako nejspíš se vám to líbí. Jako. To je můj cíl, aby se vám to líbilo, protože bez vás, jestli vás sem to nelíbí, tak to přestanu dělat, jako, protože na co bych se tady mluvil sebe samotnýho, jako. Protože vy jste ty protagonisti, vy jste ty herci tady, vy jste ty důležitý, vy jste ty, kterým posílám všechno svoji lásku, všechno moji pránu, energii a všechno moji milost, všechno pro vás. Vám vás rád. Posílám obětí, všem svým blízkým a vzdáleným, všem lidem, který mě posloucháte a kteří přicházíte pravidelně na naší stránku, anebo jestli už to je na Evox, anebo taky iTunes, budeme se snažit to, uh, m, taky vám, vám dám děkuji za pět hvězdiček na iTunes a gusta, nebo mě se líbí na iTunes a na, na Facebooku a všude možně, kde to bude, kde to uvidíte náš podcast, tak abyste tomu dali, líbí se mi, aby jsme byli víc um, v síti, aby víc lidí měli možnost nás vidět, aby víc lidí se mohlo poučit tady z těch nádherných příkladů života. Ok, tak jo, mějte se všichni fajn, Sri Prima Rajendra s vámi vám posílá to největší univerzální obětí a mějte se dobře. Čau, čau, rady, ať máte ten nejlepší den vašeho života, protože dneska je ten nejlepší den našeho života a zítra bude ještě lepší. <laughs> tak zatím, čau, čau, máma